Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbi l'alamin, wa salatu wa salamu ala nabiyyna Muhammad, wa ala alihi wa sahabihi wa salam, amabat. Procesin e t'juftuar, in sh'adha, dhëtët e t'ajtëve, do t'filoj me shpijegime në një libri tëri, e që është ësherhë al-mumti. Pra është koment, prej shekhu thëmine të Allahem shëroftë, prej librin zadu l-mustakne, fe iqtesari l-mukne. Pra, Shpari, do të, të njuftohem ose të kuptohem se në qëfar dhja mija ose në qëfar të ime flet libri zë do lë mustakni. Po shpari, autori këti libri të është Abu Neja, Musa ibn Ahmed ibn Musa el Hajawi, i cilje ka shkuar këtë libër që ka, si që të da shkuar mishallan të armën, fjallet edhe shprejt dhe ti janë të pakta, mirë po kuptimet edhe dhe, dhe më thandjetin të shumëta. Dhe këtë libër e ka siel në verzion të shkrutuar, pa e ka shkrutuar për librit mukne, dhe kejtë këtu libra pra flasin për që është jetë e fiku në medhebin handbeli. Pra libra e il mukne në medhebin handbeli, i trajton 2 apo 3 apo më shumë mendimet të djetarëve të handbeli më branda medhebit. Kërëse kë, pra otori e ka shkrutuar kët libra, edhe ka siel libra e zedë al mustafni, dhe e ka përmandur vetëm një mendim të vetëm, që selë është mendimi rrahjeh, pra që është mendimi më i saktë, më i përsosur apo më pranuar në mëdhëbën e Imam Ahmedit, Allahu msharoft. Që gjithë do të arshum, inshallah, nuk ka dalë në, në këtë libër ose version të shkurtuar nuk ka dalë për mendimet që është më i njohuri në mëdhëbën e Imam Ahmedit, pa të dietar të mëvonshëm te këtë mëdhëbi. Vetëm rall ndonjëherë, do thotë ka zënë ndonjë mendim tjetër, por zakonisht e ka përmendur vetë më atë mëndimit që është më i njohën. Edhe e filastarit, pri kërkuzve dhijës, to që i përkushtohën, ose pra e mësojnë me më dhehebën hanbeli, pra e mësojnë këtë e, liber me pasjantë madhë. Bile shumë për këtyre, edhe e mësojnë për menë që më e mumërizojnë. Edhe që është të regonë, pra në shqipët e mini, së vetë të djetari jonë edhe hoqa jonë, abdrahman i bininastëri me emsu këtë liber për mensh edhe me emsu pra edhe tjerëve sot edhe pra Shekhu fletësat këmë vërëtet kemi përfituar shumë dhe hande ta i takë në lanët për këti libri dhe jo kena emsu edhe në zënzëve tjerë në gjamine madhe në qytetin Eonezis pra ku ka jetu Shekhu sot edhe aty pra gjatë shpjegimit i kemi shpjeguar pra kuptimet dhe me thënjët e ti i kemi sëqaruar apo zhjithur ato fjallë që mund t'jen t'panjohur ose t'pa kuptushme për ata që e lezojnë fërlejmë i shlibrin, si dhe thot e kemi përmenur mendimin ma sakt me argumente. Apo e kemi arsvetuar edhe kemi justifikuar mendimin ma sakt qëllin e përmen autori. Pra edhe kjo ka qenë për arsua pëse unë e kom përzidhë këtë liber, prost liber të ky dietori më pas sheh u themi ka kushtuar një shit madhe ka shpjeguar. Edhe pra spaku muslimanë këtu rreth vend edhe këtu rreth ta kin. Pra një mendim rreth një çështje caktuar, spaku ta keni mendim të një të dietarëve. Edhe nëse në në 11 hapakor, pra se çfarë thot ose çfarë mendimi duhet kët në në këtë çështje apo në atë çështje. E absurd do të do të kishit të ishin më mirë më marr një një biri i cili është në mdhahiben që është në vendin tonë From pra Mdhahiben Hanafi. Mi po përdysa nuk kam gjetur një libër të dikush pediator bashkëror pa e ka shpjeguar, atëherë kam marr këtë libër i cili është në mdhahiben Hambeli dhe arsyeja tjetër pse kam zëll këtë libër është për arsye se shehu Çushe përmen këtu. Pra edhe nëse edhe pse autori ka sill mendimin, masaq që është Mdhahiben Hambeli, mirë po nëse shehu Çushe nuk pajtohet me atë mendim, pra e kundërshton. Ellasi e lëndimin që është më i saktë. Po qysh po thatë këtu duke u bazuar në argumente të tjera. Prandaj ne përveç se e profitojnë për mendimin që është më dhëmbën dhej, hambilin atë çështje, prap, prap e, e mësojmë edhe një mendim tjetër ose la mendime të tjera që i sill Sheikhu pro komentuesi u Theminit duke e zgjeruar për mendimin më të saktë. Gjon jerkoose që edhe në nuk pajtojona me mendimin e Sheikhut Theminit, por dot mjaftojnë pronëto me leksimin e asociacionit të shkrues së imin, qase qysh thamë qëllimi është spaku ta mësojmë. Ne mendojmë ose ni përzihej për një çështë të caktuar se si marrin atë çështje. Dhe pasaj shehu vazhdon edhe thotë se nxënësat e tij, pa nxënësit e tij i kanë kushtuar shumë të madhën këtë shpjegime të këtyre librave, pocha e ka vështirë hyutimine, edhe kanë regjistuar, po pra, kanë inqezuar, pasaj kanë shkruar, edhe kur ky libër po është përdoro shumë mesën e njerëzve përmes kjo shpjegim prandaj të përdorim shumë mesën e njerëzve përmes kaseteve, incizimeve ose përmes shënimeve kështu më rad thot dy prinzancave të ti tij që janë prej që janë doktor apo pra, janë prinzancave të njohur pra, të sheikut, prandaj solemn ibn Abdullah al-Bakhil edhe doktorit ater Khalid ibn Ali al-Msheiqeh, sa të libret, kanë zirn fond librit edhe kanë shquetur sharhul mumt al-azad al-mustaqni komentimi i dobëshum al mund të bjanë kodopi edhe njerë i knaqe duke e lezuar këtë komentim e librit Zadul Mustaqim. Sot edhe kanë punuar në hadithat e këtij libri, pra i kanë studiu, i kanë hulumtuar, që selasht selasht adopt ajetet pastaj i kanë vendosur numrat e tyre, s'pron sura në numrin e ajeteve kështu më radh. Sot edhe nganjëherë sot e kanë bënë ndonjë shkurtim, ndonjë komentim të shkurtur. Për sa e kanë pasur po që e kërkon vende këtu më radh. Edhe në këtë mënyrë thotë, u shtotë libri para këtij librit. Mirpo thotë. Por për disa komentimi i librit në fond e, të fjalëve, nuk është njëjë sigurisht se komentimi që bëhet në formë të sh me shkrim. Atë thotë nga aspekti i përzgjedhjes së fjalëve, para e, me, me zgjedhja të fjalë që janë më të mira shprehet më bukur, më të duhora në vendin e duhur këtu më radh si dhe do thotë që më përmbush ose më pëlqeu tre temën, pra nuk është një sigurisht se ai i s'e shpjegon me gojë, s'kurse ai i s'e shkruan komentimin. Atëherë thotë këto e pash që është domosdoshme që ta rishikojë edhe një herë këtë libër, edhe ta redaktojë, pra ta ta renditën sa ka nevojë të, të renditen, pra ti përzgjidhë ato gjërat që duan. Atë thotë se thot, kështu arriti me me, me, me me alhamdulillah, pra arriti që të botohet libri në formën më të mirë duke e larguar ato gjora që nuk është e nevojshme, duki siell ose duki shuar ose duki shtuar disa gjëra që është nevojshme të shtohen, thot kurse pjesën tjetër e kemelon ashtu siç ka qenë pra gjatë delesëve të tij. Thot edhe i parit i cili më pasoj më kalë e kalizuar këtë libër mua, pra është doktorin Omar Khalid ibn Ali al-Msheikhi, Allahu shprebleft, i cili edhe pasaj thot pasoj na vllajën Omar ibn Sulaiman al-Hafyan, Allahu shprebleft, ka punu prap në këto hadithe që i kanë sjellur në gjat shpjegimit, pra ai ka sjell, ka treguar referencën ku transmeton ato hadithe, pra cilose sakt, cilaja jo. Pastaj ai ka bër disa për për misionin e që kanë ndodhur gjatë pandgabimeve teknike këtu më radh, dhe në fund t'i dëlos Allahu subhanahu teala që këtë vepratun ta bëj sinqerisht, që t'ia ja sinqerisht për fytyrën e tij dhe në përpullit plot me kënaqësinë e tij dhe që t'i voj dobë njerëzve vërtet Allahu subhanahu teala është dëgjuesi edhe i afërmi që i dëgjon edhe i përgjigjet lutjet tona. Dhe pasojna e shehu fillon me komentimin e këtij libri, thot thoft ka thon bismillahirrahmanirrahim. Para ka fillu librën time bismillahirrahmanirrahim. Fjala bismillah, por kjo lidhja gjenerale me është ndërlidhur me një folje, e cila nuk përmendet, mirë po nuk mirë po por zaktohet. Nën kuptohet edhe përcaktohet E përstashme me vendin për cilin përdoret Si dhe përcaktohet e, Dhe më thonë që e, Dvjen pas kësa i lidi e gjinorë Pra në nëse ni dëshirojnë me lezu Atërthejmi Bismillah Me emrin alat ku, Nën kuptohet që, ose përcaktohet Me emrin alat për lezaj Nëse mirë më abdes edhe thejmi bismillah Atër nën kuptohet ose përcaktohet Me emrin alat për mar abdes Kër të shërojna me thejer kurban, thajmi bismillah, po me emrin Allahot, po thejer i kurban. Dhe kjo është arsia pëse pra ajo fjalla që është ndërlidhë me kitë lidhën gjenore bismillah është e përcaktuar si folje, nga se esensat e veprimet janë foljet. Edhe përcaktohet që të vijë ose e, caktohet që të vijë pas lidhës gjenore, pra folja për dy dobi e para, Kur themi bismillah me emrin e Allahut, pastaj përcaktohet se po lexoj ose po marram tekstun radh, atëherë ne kërkojmë bereqet me emrin e Allahut. Po kur e fillojmë ne veprë me emrin Allahot, atër, e Allahut subhanahu te ala, atëherë po e përmarrim fortin e emrin e Allahut, por ashtu që kërkojmë bereqet. Dhe dubia e dytë është se kjo tregon kufizim. Pra, o ne këtë vepër e kryej vetëm me emrin e Allahut, pa namërtëti dhe duke kërku ndihmën e Tij. Dhe kjo vepre që shë thamë përcaktojt e përçtashme me vendin që përdoret, parasi se kështu të regon më fëqeshëm për qëllimin, ja soj vepre që ne deshërojmë të akryjem. Për shamëll nëse ne kur deshërojmë me lezun i li, bërëthejme bismila, kurse në mendje kemë po filoj, atër nuk dihet se me qëka po filoj. Mirë, po kërëthejme bismila, kurse në mendje e përcaktojme që është po e lezaj, atër kjo të regon më fëqeshë aso i vepe për për cilën ne po dëshirojme e filu me kry dhe emri Allah është emri përveqëm e Allah që është si shen ose emr që të regon për kryusin për Allah dhe këtë emr ose këtë emr e, e, e ndjekin ose e pasun kajtë emrë atjër të Allah e nëse dyko shpytë thot e pse në sunen Ibrahim pro na jetin ne dhe dy Amri Allahot ka ardh pas disa amra atjerë. Po qërësëtë Allahu kitabën enzelnahu i lejke li tukhrije në nëse minë dhulumati ilë nëri bi idhni rabbihim ilë asiratë ilë azizë ilë hamidë ilë asiratë ilë azizë ilë hamidë Allahi lëdhi lëhu ma fi sëmëvatimu ma fi lërbë. Allahot të kërshlinë liber që të kemi zbri të juve Muhammed që të nëzjerë është njerëzën me lejen Allahot prej arsira vë në dritë për në rrugën e pëllot fëqishmit dhe të lafdruarit, Allahut i ciljet i përket gjithdo gjithë që është në qenë tuk. Shekhu thotë që, që eh, këto eh, emri, emri Allah, ësë lof dhe gjelale që po përbëhem të këto, pra emri Allah, Allahi nuk është në bi emr, që i pasën emrat El Aziz El Hamid, mirë po është ndaj shtim shtarus, pra me të regu se i pëllot fëqishmit dhe i lafdruarit është Allahu, Subhanahu wa ta'ala. Këto këto kështu duhet komentohet më mirë se mos mos kup, kuptohet ose të mos ke shkuptohet se emri i Allahut Allah i pason emrat e tjerë. Mirëpo këtë emrat e Allahut e pasojnë dhe e ndjekin emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala për pra çdo emër i Allah. Pastaj Ar-Rahmani Ar-Rahim, pra emri i Allahut Ar-Rahman është pejëmrave të veçantë të Allahut subhanahu wa ta'ala dhe nuk lejohet që me këtë emër të emërtotohet apo të quhet di kusht tjetër. Shkaq shka nën kupton ose çfarë kuptimi ka fjo, emri Allahu Arrahman, po asht ai i cili është i cilësuar edhe i përshkruar me mëshirën gjetpërfshisë. Po mëshira e tij ka përshirë çdo gjë. Kurse emri Allahu Arrahim, po qëllimi është ai i cili mëshirën e tij e zbret ose e dërgon te robërit e tij. Dhe kur këta dy emra vijnë së bashku, siç kanë këtu apo kuptoa, domon në fillim surave kur vjen kështu me radhë, Arrahmanu Arrahim. Atër, për qëllim e emrin Allah të arrahim, është ai se le mëshirën e ti e dërgën të, të ai që dëshirën për robërëve të ti. Po pra, e përshirën, ose e dërgën mëshirën e ti, të ai që dëshirën Allahu sëbëhanatala prej robërëve të ti. Qëshka thonë Allahu, ju avdhibu me jesha, u e jërhamu me jesha, u e lehi të klebun, në, në surën ankebut në, në jetën nëzëtet, Në, Allahu e dënon atë që të shëron, dhe e mshëron atë që të shëron, dhe të ajë du të kthejheni. Pra, emri Allah të rrahman ka të bëjme me veprin, si, me mshiren si vepre Allah s.p.t. Kur, kurse emri Allah s.p.t. e rrahman, është ndërlidhur me, me mshiren si cilësia Allah s.p.t. Po që është cilësi, e qenje se Allah s.p.t. dhe si cilësi, pra është Mshirë Allahus më të alë shumë e gjerë Edhe autori Si, si kretë edhe autor tjerë Djetarë e musliman E ka filu pro librinë ti me Bismillah Duk e E pasuar në këtë njër librinë Allahus më të alë Pro kuranin i cili ka filu me Bismillah Po ashtu Pra e ka pasu në këtë Në, në këtë uh, gjë Pegamere në së në lasëm i cili Librat e libra ti ose shkrimet e ti Që ja u dërgënë të Pratjerëve, mbretërve, sunduze, kështu më radhi, fillën të me bismillah, si qka orë pranë hadithën që traslëtën Bukhariu kër pegamerit sallallahu valli sallam, ja ka dërgu atë shkrimin apo shkresen për andorit të rogëmagve, për hiraklet, edhe ato i ka shlu bismillah rrahman rrahim, me emrin Allah, gjithë më sheshmit, më shirusit, min Muhammedin abdillahi, më rasulihi ila hirakl, adhimi il rrumë, të prej Muhammedit, robit e Allah dhe të dërguarit e ti, të Herakli, i madhi, i prosundimtari, i romakve kështu më ratë. Edhe kajtë, pro shkesat, pejga merit, sami ka filun, i ka filun, bismillah, rrahman, rrahim. Pas ta e autorit thot, Elhamdullillahi, hamd en lajen fed, afdala ma jen bëghi en juhmed. Hamdi i takën Allahut, pra lafdia, i takën Allahut s.w.t. me hamdi cili nuk në baron kur, edhe dhe thot, Ne falendrojm Allahun subhanahu teala me hundën më të vlefshëm që më ritonai, më të mirën që më ritonai. Ka fjalë autori të alhamdulillah, pra, rahmetu taqan Allahu subhanahu teala. Çka do thot me bë hamd Allahu subhanahu teala. Po me bë hamd Allahu subhanahu teala ka qoftë më e cilësuar përshkrua të lavdëruarin më për sosorim. Poersht aqat bëj kjo për sosorim me mardhëstin e ti apo ka të bëj kjo për sosorim me bamirsin edhe dhuntit edhe mirësitë e tij. Për këtë arsye si, Allahu Subhanallahu është Mahmud, i lavdruar për cilësitë edhe atributet e tij, për gjitha cilësitë e atributet e tij që janë përkryera të përsosur, po ashtu edhe për gjitha veprat e tij. Allahu Subhanallahu për çdo gjë që vepron është i lavdruar. Bëhet hamd. Do kur themi alhamdulillahi, që la më çortë fjala lillah, pa tregon dhe të tjerë thojnë është në këtë i kuptim, është për i khtesas edhe për istihak, për veqim edhe për meritim. Po Allahus më të la është e i cili, po është meritori, i cili e meriton i meriton lafdatat absolute, të pakufizuara, handin absolute. Po gjithashtu Allahus më të la është e i cili e veqohet me këtë loj handi. Për këtë arsujë, që shkarë në hadithën i cili, të thotën, me, përmes gjitha aty në rrugëve që transmetohet Uh, Sejme që është, isha Allah, hadith, hasen i mirë, autentik Për nga mirën së nësën, kërë i vinte, pra, Allah s.a. i atërante, ose i vinte, ndonja i mirë Ndonja i gjë që e knashtë edhe këzante Tho është, elhamdu lillahi lëdhi, bënja amihi am të tim mussalihat Handi, për lafdia i takën Allah, që për mes mirësive të ti, plëtsohen të mirët proporem bushën dhe ploson të mirët. Ndërsa nëse pejgamberin sa nësa me godesten do një fat kristin do një gjë që e dëmton të atë thosht alhamdulillah ala kulli hal, hamdi takan Allahut në çdo gjendje, po pra edhe këtë gjendje e cilën jim. Dorsa çiert provesha Allahu subhanahu wa taala të mund bëhen hamd, mund të lavdërohen ose të fahen dërohen për gjëra të veçanta, ju po jone në çdo gjendje. Po pra vetëm Allahu subhanahu wa taala bëd hamd në çdo gjendje edhe në në mënyrë absolute. Po ashtu, do të thotë kjo pjesa za lillah tregon çështën e ekses. Pra Allah subhanahu wa taala është ai i cili veçohet me këtë lloj hamdi, pra hamdi i cili është mutlak, që është absolut, që është pra i pakufizuar, që është i plotë. Këi i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala dhe ai është autori i botë hamden la yumfa la yenfad. Me falënderim i cili nuk mbaron kurrë. Po pra autori këto po e sjell uh, Emrin foljor hamdën për me konfirmu hamdën e parë, për me konfirmu lafdrimin edhe falendrimin e parë, dhe kjo është e njohër në gjuhën e robe, si që ka ardhë në surin njësa, në jetin njështë një një një një në gjështë e kadër, ku Allah thëtë, më kellim Allahu Musa të klima, dhe Allah i foli Musës me të folur, për me konfirmu që Allah i ka folë Musës me fjallë që i ka dëgjuaj. Me gjithë faktin që autori pëthot, pë, për esilë për këtë fjallën hamdën si Edhe për forcim të falëndrimit dhe lavdërimit Allahu subhanahu wa taala, kjo po e përshumt që është hamd, pra që është e lavdërim ndaj Allahut i Cilit lajn fad, pra nuk mbaron kur. Pra po e përsh, po e tregon formën ose po e tregon cilësinë këtij hamdi. Po është rënë pra lloi në këtij hamdi. Pra është hamd i Cilit nuk mbaron kur, pra është i përhershëm. Pse, domthon hamdi ndaj Allahut subhanahu wa taala është i kthill. Se, Zotim, pra arsyesa zotëron pra Allahu subhanahu teala emriton handin i celes nuk mbaron kur. Nga sa për përsosurit e Allahu subhanahu teala nuk nuk mbarojnë kur. Pra Allahu subhanahu teala është i përsosur absolut dhe përsosurit për e tij nuk kanë të mbaruar. Për këtë arsye dhe handi lavdata që ja me cilat e lavdrojmë Allahun subhanahu teala dhe dhe e falim ndrojmë, pa çështa më lart që është me cëlsu Allahun me të përsosuri, edhe kë handin nuk mbaron kur. Pra nuk është për çëllim Me fjallë të autorit, pra që fjallë të la nuk baronë kur Pra shuja se fjallë të ti baronë ose me vdekje Ose kura i angazhojnë me t'i qëka tjetër E kështu më radhë ose përndon një arsiju e tjetër Mirë po që është anë kuptimi është që Allahus mërë t'alë Miriton handin la vdrimin dhe falendrimin Celi kur nuk baronë Nëse kjo i atribohet pra Allahus mërë t'alë Po për sësurisë edhe Po apsolutetit e Allahus mërë t'alë gjënd ja, nuk mbaron kurrë. Pastaj po të afdalama yemberi an Ahmed. Me hamdet më të mira, më të vlefshme që Allah meriton të të falenderohet edhe të lavdërohet. Pra po e sillni e cilësi ose përshkrim tjetër të hamdit me qëllin do thot të thotë lavdërohet Allahu subhanahu teala. Pra, po e pam që autori hamndej me qëllin lavdërohet Allahu, po e përshkruan me dy lloje të përshkrimave. E para është vazhdueshmëria, pra hamdi i cili nuk mbaron kurrë, edhe ai të është Për sësëria këti loje Pra hamdi I cili Hamdi maj vlesh me cilin Allahu Subhanët Allah E mëriton të lafdrohet Pasaj o tori Pasaj që e lafdron Allahu Subhanët Allah Me e altu lafdatet Dhe falndrimet që Allahu e mëriton Të lafdrohet Dërgën salavatë për pejgamerin Sallallahu aleyhi wa sallam Dhe thotë Sallallahu wa sallam Ala afdhalil mustafeni Muhammedin wa ala alihi wa sahabihi wa mën të abbed Allahu e lusim të dërgaj salavate pra lavdata që shkënë me shpigu inshallah dhe shpëtim mbi mët zgjedhurin mët më vleshmin të zgjedhurve Muhammedin dhe mbi familin e ti dhe shokt e ti dhe mbi gjdokën i cili e adoran Allahun subhanat hala pra çka do të thot me dërgu salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose me lut Allahu subhanahu teala që ai po me, me dërgu salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Disa dietar kan thon salavatet e Allahut mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është për çellim mëshirë. Pra salati Allahut mbi pejgamberin është për çellim mëshirë. Po kur thon sallallahu ala Muhammed, atar për çellim është elusim Allahun me mëshirë pejgamberin. Kurse salavatet e pejga, e me legve për pejgamerin sallallasam është që me kërku falje. Po që Allahu me fal pejgamerin sallallahu aleyhi wa sallam. Po me bajs të këfarë. Këtë njerëzve për pejgamerin sallallasam është lutja, bu lutë për ta. Këto i ka përmenë i milkaimin li më në tina gjelavl e fham. Mirë po e sakta, për këtë këtë rëmëndimë është aje që ka thonë e bul'ali, Allah më sheroftë që përmenët ose transmitot në sajë në Bukhari Fët inë salat e minë Allahi Thënaë hu alë alë musalla Alë alë musalla alehi fil mele il a'la Salat e Allahu, sal sal prej Allahot Pra, për qëllim është Që Allah me le vdru Personin bë cilin dërgojnë salavatet Tek Grupi më i lartë Pra tek Me le këtë që në më së afer me Allahot Së fatale, më të aferin me Allahot e, Kjo pa dëshim është Më e veçant Se sa mshira e cilë është të përgjithshme. Për këtë arsye, kërë thejme në sallallahu ala Muhammed, atër e lusim Allah, ala, që me la vdru, pe i ga merin, thasëm, po me parmen amrin të ti, dhe me la vdru, të grupi me i larti me legve, po të me legë që në mësë afer me Allah, sëpëhanetallu. Adhe di kush, muret me pyt, po a i që kanë një hri pak ma shumë rëdhëgjuhës harabe, me thonë pse, e, kjo ka arë në formën e foljes e sh fjalë për fjalë këtë fjalën sallallahu alaihi wa sellem Muhammed përshëndet, i bën Allahu ka dërguar salavatë mbi Muhamedit. Mirë po, këto fjalë janë ngjashme me këto në gjuhën arabe dhe pse vijnë në në formën e njoftimit ose për një gjë që ka kaluar, por qëllimi është lutja për të ardhmen. Po ne lutemi Allahun subhanahu wa taala që po Allah dërgoj salavatë për pejgamberin sallallahu alaihi wa sellem apo kush përshëndem me, me treguçi Allahu ka dërguar selavate për pejgamberin e sallallahu alajhi wasallam. Mirpo, kjo është forma e lutjes ose me Allahun që me dërguar selavate për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ktu ka edhe fjalë gjatë tëra në jonë rave por shumë ku them rahimehullah. Allahu na së përktheim fjalë për fjalë me Allahun e kam shëruar ato. Mirpo përshëllim është o Allah mëshiroj atë. E kështu me radhë, njëjtës edhe selamit që kanë këtu. Pacivasi Allahu ture fatu sallallahu sallallahu wa sallama prandaj kjo është forma e lutjes propejuse me Allahu subhanahu wa taala që me dërguos selam mbi pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam mbi Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam çka është për shëllim me dërguos selam ose me pra me dërguos selam është për shëllim që Allahu me shpëtoi pejgamberin saqë pra, me dërguosh fetim selamet mbi pejgamberin sallallahu alaihi wa sallam për çdo mangsive edhe gjëra që e dëmtojnë atë prandaj kur selamimi i bashkangjitet salatit, por dyja vin dyja bashkë. Thojni Allahu salli dhe sellem ale Muhamedi, ose ç'është ka thonë autori këtu. Atërm që atër, premos kësaj arrihet, arrijn ato gjërat që i dëshirojmë, edhe largon ato gjërat që nuk i dëshirojmë ose që nuk na pëlqejnë. Por kur e lutemi Allahun subhanallahu te alaish dhe me dërgues selam për pejgamberin sallallahu alaihi, me këto largohen gjërat që nuk i pëlqejnë ose e, dhe hënë i jo, urejmë që mi ndohë pejga meri, salasam, pra më hojnë gjitha mangësitë dhe gjitha gjërat që mund po të metët dhe gjërat që mund e dëmtojnë pejga meri, salasam. Kërse, kër e lusim e lanë, pra ja bashkanxjesim edhe salatin, pra salavatet, atër përmes kësa ja rihën pra gjërat që i dëshirojmë edhe pra, pra kërthejme që alame dërgu salatet që me, me lavdru, pejga meri, salasam të e, grupi me i larti me legve, ather, Gjërat e plota dhe të përkryra Për pejgamerin sallallahu Sam pra laf, lafdrimet e allahet për të Të grupi mejlarti me, me legve Autori bo thot Ala afdalil mustafeni Bi mëd vleshmin E të përzjedhurve pra, Kërshë janë të përzjedhur E të mesin e pejgamerve Të përzjedhur e të mesin e pejgamerve Jënë ata që shu në ulul azim Edhe këta jenë përmen në Koran Në dy vendë Kësparin surën Ahzab, ajetin e shëtat, Allah të shfaatë a lë thotë, Vajdhë e qëdhëna minan nëbijin e mi thakahum, vë minka, vë min Nuhin, vë Ibrahima, vë Musa, vë Isa, bëni Marjëm. Vë kujtëo e kur ne, mërëm besë lidhin, pra lidhën besën më tyjo pejgëmar, dhe me pejgëmart e maharsham, pejnuhit, me Nuhin, pra mërëm besë lidhen për tyre, pejnuhit Ibrahima, i Musës, Musajt, Isaj Po ashtu imponon edhe në surën Shura, ayatën 13, ku Allah subhanahu thotë: "Shana'alaku min ad-dine ma wassa bihu Nuhum wal ladina ouhina ilejka wama wassayna bihi, wa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Qallau ka e lëgësuar për ju atë fe që ta kemi shpalltur ju, o Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe me çelen e kemi urdhëruar, edhe më herët pra i kemi urdhëruar Nuhin, edhe Ibrahimin, Musën dhe Isa. Pra këta të pastit që unë ullë alazm, pra pigamërt më zxedhur në mesin e pigamërve, pra ata që janë në të regu duru shumë, pra dal, janë dalopi pigamërën tjeder me tjerë me durimin edhe vendosëshmerin e tyre. Dhe pa dëshim për këtyre të pastve me i vleshme edhe me ngriturit të Allahus, më të ala është Muhammed e sallallahu alihusallam. Pra këta të regon faktis a e shtë vula tyre. Që është të Allah s.q.a. l.A. suren e ahzab, ne edhe në 14, ma kane Muhammedun e ba ahadin mir rizalikum, malakir Rasul Allahi wa khataman nabijin, Muhammedin nuk është baba jasnerit pi burra vë t'ju, nuk është baba jasnerit pi juve, mirë për është i dërguar e Allah dhe bulla pejga mërëve. Për është do edhim që pejga mërës, rrasom në natën e mirajit, ka i srasa dhe mirajit, është bë imam, gjithë pejga mërëve. Si që është trasmetu për në hadithet e sakta Të ima Mahmidi Për imri Abbasit radiallahu anhuma edhe, edhe të nësaiju prej Enes ibn Malikut për Dhe përdej sa Allah s.a.l. ka ba ato imam të ketë pejga mërve Por në bejtul Maktis Ja ka fal imam i ketë pejga mërve Namazin ketë pejga mërve se imam i tyre A të rdi se Me i vleshme i tyre Po vendoset i pari edhe, edhe vendoset se si imam i tyre Po ashtu pejga mërës Aksum të të të këj eh do të mësimi i madh në ditën e Kiametit kur gjithë pejgamberët e tjerë edhe ata që janë ululazim do të tërhiqen siç kanë or hadithat e sakta të Buhariu dhe Muslimi pejgamberës a.s.m. të cilë do të tënë mesojtë të Allahu subhaneh ve teala për më fillu gjykimin mes njerëzve pra në ditën e gjykimit ka edhe gjëra tjera që tregojnë se pejgamberës a.s.m. më i vlefshëm i po ululazim ishin vetëm se janë shqambajmë tregu vlefshmërinë e tij na para që ai është më i vlefshëm pra, mes e këtyre ululazmit pa pejgamberëve më zgjedhur në autori po thot pastaj po thot për këtë arsye po thot Muhamedit po më më i vllashëm i të përzjedhur Muhamedit por më tregu pra edhe kjo është ndaj shtem sharus nga se nëse ai është ndalë këto në më të vllashëm të përzjedhur atë njerëz nuk e kanë shëndit dikush kjo është më të kishmutu ose nuk e kish dit kush është më i vllashëm mesin e të përzjedhurve të pejgamberëve për këtë arsye për mes sharu këto autori ka thon Muhammedin por Muhamedi sa mëso është më i vllashëm mesin e përzjedhurve të, për të pejgamberëve Ellas shejandin për Muhamedit sallallahu alajhi wasallam është Muhamedi ibni Abdullahit, pro Muhamedit alhamdulillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim al-Qurashi, fisit Qurashi. Edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar këto për vetën e tij, siç transmetohet te Muslimi se Allahu e ka përzgjedh pranë mesin e më të përzgjedhurve, pra e ka përzgjedh mesin e njerëzve don për ordinin e, e tij. Ka thonë inna Allaha stafa min bani Ismail kinana. Allahu subhanahu wa ta'ala për bijën e Ismailit alayhiselam, dhon biri i Ibrahimit e ka përzëd Kinanën. Mustafa min Kinana Quraysh, kurse pe Kinanës e ka përzëd Qurayshin. Mustafa min Qurayshin Bani Hashim, kurse pe Qurayshit i ka përzëd Bitej e Hashimit. Pra, në gjyshit ose stërgjyshit pejgamësun. Mustafa min Bani Hashim, kurse Muhammed ka zëd përzëd në mesën e Banu Hashim. Ka arë një të resmetim tjetër, rësëllit kamës për spajtimi në zjetarëve së i sakt apo jo? Mirë po, hadithët dërekto është i saktë. Kërse fundit e thotë fe en e khijar, unë me në khijar. Unë jam i përgjëdhurin mesin e të përgjëdhurve. Pasaj autori për dhatë u më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më m ata më shfaqen alion për shëllim krejt pasus të pejgamberit sallallahu sal, alaihi wasallam që e kanë ndjekën në fenë e tij. Pra e kanë besuar dhe e kanë, kanë pasur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtu kuptohet mëyr më parsorë hyn pra tafëmitë ti, familja ti që e kanë e kanë besuar dhe kanë pasur këtë fenë. Ka sa të janë alt pejgamberit sallallahu për familja ti nga dy aspekte, edhe nga aspekti i pasimit edhe nga aspekti i afërsisë. Mirpo Nëse fjallës Ali bashkan gjitën edhe fjallët e tjera, atër fjallë Ali e merë koptimin në bazë të kontekstit që përdorit. Edhe këto, qështë, qështë e përmë dhe më lartë, fjallës Ali u kanë bashkajtur ashab, po shok të pegamerin së alësëm edhe u emend të ambed edhe ata që e, i kryenë adhurimet ose që adhurojnë. Atër këto, e merë koptimin, pra fjallë Ali është për koptim, për qëllim me fjallën Ali janë besimtarit në mesin e familjës pejgamerit sallallahu al-jusam, shisha në Ali i bin e Bitadibi, Fatimia, i bin e Abasi, Hamza, Abasi dhe tjertë, pejfamid njësë pejgamerit sallallahu al-jusam. Autori batë mu ashabi i hi edhe në pishok të ti, po salatë e dhe salatë e dhe salatë që ofshën në pishok të pejgamerit sallallahu al-jusam, pra, që që kemi shmigua dhe më herët, shok i pejgamerit sallallahu al-jusam, që që gjdo kësh i cili e ka taku pejgamer çoft edhe në një moment të shkurt, pa po gjatëtesë të ti dhe pastaj ka vdegj si besimtar. Po eh mësou taku me pejgamberin sa ose i ka dëgju fjalët e tij. Disa ditë më pas i thoni edhe nëse nuk e ka parësh. Vetëm pse u taku me pejgamberin sa mbi ka dëgju fjalët e tij dhe ka besu, atë rregullit që është eh pra sahabi, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse kjo kjo shoshrim pran nuk nuk ka zgjat shumë ose ka qenë vetëm një, një moment i shkurtër. Kjo është për gjërat me të cilat veçohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kurse tjetër për njerëzve, ëh, tjetri nuk llogaritet që është shoku i tij, sahibi i ti, tij përveç nëse është në kohë zgjat. Ato e meriton që ti thuat është sahibi fulan, pra që është në edhe nuk i nda ti. Dhe ato mund të thotë moment ta'abbada, pra sal salatut dhe selamet Allah të qofë ndonë pra atë i cili, pra ata që kryejnë adhurime, pra qëllimi është që i kërkojnë adhurime për Allahun subhanahu wa taala, pra që i nënshtrohen dhe i përulën Allahu subhanahu wa taala me adhurim edhe me bindje. Edhe siç e dim, pra ibadeti ose adhurimi bazohet edhe ndërtohet mbi dy gjëra ose mbi dy baza kryesore, që është el-hubb, dashuria, edhe e ta'allimu madhrimi. Po pra, përmes dashurisë që ne adhurojmë Allahun subhanahu wa taala me duke pa me dashuri, ndaj Allahu subhanahu wa taala atë Promësoni, ne kërkojmë që arrim të arrijmë tek nësia e të adhuruarit, po pra tek nësia e Allahut subhanahu wa taala, kurse përmes madhrimit, po pra adrorojmë Allahun edhe me madrim, po pra me kësa, me këto kem përselim që mos më na përfshi ose me ik mos më rënë në gjunohe edhe mëkate të cilat pasajë sjellin zemrimin edhe hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra, po ne madhrojmë Allahun, Allahu subhanahu wa taala, nga si friksohemi ti. Pastaj po po, e dojmë Allahun subhanahu teala edhe pa i drejtohemi atij me adhurime edhe me me përulje, me njerësim e kështu me radhë. Qose dy kushte të pranimit të adhurimit sinqëndimjen, sinqeritetin për Allahun subhanahu teala, edhe pasimin e Muhamedit sallallahu alaihi dhe se sellem, pra që adhurimet janë të pranuar te Allahu subhanahu teala, atëherë patjetër do t'i pëlqejë këto dy kushte. Do bëhet sinqerisht për Allahun dhe sipas sunetit pejgamberes sallallahu alaihi dhe sellem. Dhe kjo fjallë që e ka si e lautori u e mën të abbe dhe dhe të salat e dhe slami qohët në bishdokon që e adhuran Allahën, atër kjo i përshin të gjithë ata që e adhorojnë Allahën, që e kanë adhuru Allahën për këti umete edhe për umeteve tjera. Për këtë arsivjës e që e dhim për i gamere sallallahu a.s. Në ka të rëguse në kurthejme në të shahud, es salamu a lejna wa ala ibadillahi salihin, salami për shpetimi qohën bine O robritë të davatshum të Allahu subhanahu teala, besimtarët e mirë, o robritë të davatshum të Allahut, ka thon inna kum min dhaqultum dhalike faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fi s-sama'i wal ard. Kur i thonë këto fjalë atëherë, keni këkuprë Allahu subhanahu teala që më më zbrit selam i selamë tim bi çdo rob të mirë davatshum të Allahu subhanahu teala çon në qiell apo në tokë. Pra edhe me lekti parshinkë. Ella besimtarët e mirë në mesën e xheneve, edhe pasu së tër pra edhe besimtarë të tjerë që kanë mbi pasues të pejgamberit të tërë, pa në në umatet e mahshme, e këso mora kët hy në këtu. Virba hyn hyn do hol nuk kët fjalë shokët e pejgamberit sahom edhe, edhe familja e tij, besimtarët që u përmenden maharet. Kjo rësoi çështë ka ose mos pajtimës diëtorë, edhe kjo mos pajtim. Pra burimi në vetë ka të që është ja se nëse ni, e, një, fjallë që, që ja, një fjallë që të rëkon përgjithësim, ja bashkan gjithësim një fjallë që të rëkon në veqim, atër aje fjallë që, që të rëkon në veqim, a përfrihet të kjo përgjithëshme apo nuk përfrihet? Apo delë prej sajë dhe nuk përfrihet në të përshak të veqimit? Këto djetart i ka ndonë dy mëndime. <clears throat> por si do qoftë, djetart i ka këto dy mëndime, por si do qoftë, eh elepsë dohën këtë çështje mund të të profitohen ose të nxirren disa mesele tjera që nuk është vënë dytyrë këtu të përmenden, por ata di ato që kanë thënë që edhe ai është e veçantë për shifrën në në përgjithësimin e cila ka ardhur më vonë, themi që në këtë rast pra e veçante është përmend dy herë. Po pra, një herë është përmendur në mënyrë veçant, pra, so, të veçantë, pra Salati dhe Selami Çombi, familjen e pejgamberit son zonjtë e tij dhe pastaj është përfshi dhe është, është përmend edhe në paragrafin që është më ardhmë më vonë që thotë <clears throat> pra waman ta'abbadallat alljeta ata që e kanë adhuruar dhe adhurojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Pastaj autori thotë em mabadu pas kësaj apo fjala em mabadu, siç e kanë përmend dietar, është fjala e cila përdoret kur dëshirojnë dikush me hyj në temën, se cilën e ka për qëllim ia ushqaruhu ose më ia shpjegun njerëz ose më shkru. e përshkrua. Ja kështu më rad. Pastaj autori thotë fa hada muhtasarun fi al-fiqh ky është në librin në version shkurtuar që që është në laminën e fikut e për këto për këto fjalë të autorit edhe e, fjalt që vijnë pas kësaj në pra çka do të thotë fiku në një kuptimin gjuhësor, në kuptimin teknik ekzomotoral inshallah do të flasim në dersën e ardhshme Allahu alam kjo është thjesht para vetëm si një hyrje وقلت ليبر و الله يديم الخير اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين